Mkipindi chote, kipo saizi moja Hakuna kipindi ya naongezeka ama napungua Yako saizi moja Na pia isipa ya nia kisimaichi maji yake ni ya baraka Kwao maji yake ni ya baraka kivipi Ni kwa jini siwatakafu ya tumia maji haya Unezo katumia boka mwa kuoshia sula yako Au kunao kuna niyama mbo yako Au uneza pia kuoga niwe mwenyewe Hata kubebe narusiwa、okay. Kati ya kisimaiki Labda wakati wanakichimba kisimaiki Kili chimba au kime kuwepo tuwa kumwa ya ni kimekuja chenyewe tu so kimekuja chenyewe hii kilichimbwa nani kilichimbwa kwa hikupo ni waishlazi ambondo wageni amba wali kuja inuahili na waishlazi yao wali kuja ni yao kubwa niponeza dini ya kislamu、na. kwa kama utakavu wazi wakona semu hipia na masalia ya misikitini na madrasa na makabuli fulani mtaheza kuyahona na, na waishlazi inasemekaa na waliwa kichimba kisima iti waleza ukiombea sana na、okay. waliwa ukiombea ndo kila kikarita sifa kama iso niso sitaja Kwa hiyo, kwafano kama mtu wakija hapa kinawa, kawa na ataka mambu yake, kayanuia,、mm. uwa yanatimia? Yanatimia. Na kisima hii chindo, kinafanya pia watu wengi wanavutiwa na kuja kutembelea semo hii. Labda, ni kitu gani, hapa pana misikidi mingi, pana vitu、Misikiti、vitu vingi. Lakini, hasa kunyichi kisima.、Mm. Kwanza kinaolefu wa mita kaki? Kinaolefu wa mita, mita wakika atuna kabisa zagila, walisemaga kama mita ambili hivi. Hmm, kuna chini yaa, manaso ndeivsana sutokea. Kwa hiyo hapa una... hata kama mukaje na pipa zaidi yamse ni ukidumukeza uongo wa kijaiti. Yaa, kuna ndoa kia kuchotea, kuna chotea, kuna bora chotea niatao kusabu kuna kipindi unafulika watuengi. Kwao unachoni simu komba kufunza kwenye akajaza. Akajaza、yeah, kwa nini? Mavu ya kabaki zivi. Mavu ya kabaki voivu. Sabo kunakamal yamalipo kwanzia juma. Aniapa leo ndoko kila squeeze akari da watu sawing. Ila kwanza juma. Na kunadia watu disi mizapaki muzamke muna kosa. Na watu anachota maji ya watu miunge na kudia na madumu ya watu pakiwa yema piki piki ndoko kana? Okay. Lakini sisi diko iki na pi evidence ya pele niwa atuniyo na kudia. Kuna mtu wana kuja leo wakubadamu wakamu ingina wikitaatu Sina wana kuja lakia nakuta lewe kwa hile hile Kwa mfano, umesema ni wa shirazi ya mboe kuja uwechimba kisimaichi、mm. Na niyao hikoni kuwendeleeta kwa islamu Labda kwa mfano akaji ya mkristo Akanao ya majihaya Na kuomba duwe zaki jie Kwa sababu na jie ni imani biltu faute ya mboe jie Zina kubalika? Zina kubalika kiimani izu zote Mbako ya、way. hapa uti ya mba kia Ini hapo kiimani zaidi Kwa ichangui dini laba uli muislam Okay. Yeah. Na hili eneo labda linaistoleja njini wakata nchisema Linaistoleja zipo ya historia Kama Kwanza kabisa kunaistoleja wenyeji、uh -huh. Kwa wenyeji yao wali kupu ni wazalamo wakule na wadoe、okay. Hamba wawo wapuishi lakina yembe no tulipu hapa Wawo waliishi kilomitambili kutoka hapa kuna jikana kama bembweni Mpande wanuthi ya Bembendo waliishi kule Na wawo wali kupu wanafushpana shuri mpili キリモセンドリザフォニアのイリトリパーパキキングリザンジカナカマパムチーディアヤ。Lakini バダイアウォーゲイかドアカリアアンボンドコパシラスカマリボセマ a アコバルコダイティケノイリ。ウクネザディナキスラムのコニアビアシャルアンボコニビシャルアコバリシャナビザー。コアゲンドリザフォニアリビトカマングシャングチェニアバコリマサニマビトウディアニ。 Lakini walewekwa wale wenyeji walewekwa wageni vitu kapa mbeza ndofu wa mboja na zaabu Hizo ni shuli ambazikopo zinafanyika katika semwe Lakini badai ndokupanja kakawa wanaituwa kaole Kupa meitua kaole kwa sabugani Mijinsi zi ya shuli zi ya shuli zi ya kufanyika hapa Ukianzia biyashara, ukijia kusu islamo, uliweza kujinga madrasa, uliweza kujinga meskiti Sazi ya shuli zi ya kufanyika katika nema pumbu Udiyosa walewekwa wenyeji wakano nazike shuli zinafanyika kwa wanogea kikwao シャークルとカローレのようなシャークルのようなシャークルのようなシャークルのようなシャークルのようなシャークルのようなシャークルのようなシャークルのようなシャークルのようなシャークルのようなシャークルのようなシャークルのようなシャークルのようなシャークルのようなシャークル